Сталін боїться? Ні, значить не смій боятись. Сталін – дух святий. Він скрізь, він у кожній щілині твоєї душі. Дух – одне слово. Сталін – все, себе Сталіна – хаос. І Бог, говорить Євангеліє, хаос. І дух Божий носився над ним. А тоді, мовляв, дух увійшов у хаос і настав порядок у світі. Правильно, а? «А ви, ми з нього дух, і що настане, знову хаостак. так!» І білі ціточки очіць з-під настовбурчених брів устромились у Степана Петровича. І йому вже видно було, що ніяка принада не спіймає цього найвірнішого бубля на світі. Не варто було і висувати її, швидше б закінчити трапезу, і лягати спати втома, і вечеря, як величезною периною, налягали на голову і хилили її он до Милої чистенької канапи Але хазяїн, видно, ще не збирався лягати Його, здається, саме розібрали Як слід чиста англійська токайське І він збирався довго, мабуть, густи Акафіст своїм богам І дійсно Антонюк аж випростався на стільці І, не ждучи відповіді від гостя, продовжував А є такі злочинці, що тільки про те й думають Щоб знищити Сталіна Смерті його ждуть, як царство небесно. Як Сталін помре, так вони думають, усе зміниться. Так їм усе добро саме в рот полізе, так настане мир і рай на землі. І нащо б ти думав, такі стерви пускаються навіть на Чорну магію. І Антонюк із жахливим тріумфом визвірився на гості. Та, не, може бути, жахнувся й гість. Слово чести, ворожать. Насилають на Сталіна свою злу силу? Яким способом? А таким. Беруть, скажімо, його портрет чи статую і віють у них руками і губами духом своїм. А так? І Антонюк простер поперед себе обидві руки і почав робити ними такі рухи, наче чимсь кидав у когось. І губи робили такий самий посилюючий рух. А чого Сталін усе хворіє? А? Раптом опустивши руки, грізно повернувся Антонюк до гостя. Ну, чого? Ну він уже ж не молодий. Все одно він бог. Йому на десятки наплюваць тоді є нечиста сила, от чого, чорна магія. От я читав, що в Індії є таке плем'я. «Що страшно вміють магію робити, там, мовляв, так буває, що як хто кого зненавидить, то зараз же почина магію на того наводити, навіть здалеку вміють насилати, і той чоловік почина хворіти і помирає. Курумбами зветься це плем'я. Ну, так воно давно б уже вимерло, бо всі б на себе магію напускали без усміху», зауважив Степан. «Е, ні», – скрикнув Антонюк, – «тут не так». Не всякий може магію напускати, треба спеціально силу мати. А до того так ненавидіти, щоб ненавистю всю душу заливала, щоб била з неї як з помпи. А це не всякий має. Гнів, досада, навіть маленька ненависть. Магії не мають. Тут треба, кажу, такої, щоб чоловік тільки про те й думав, щоб ненавистю тільки й жив, дихав. От тоді є така сила. Ну, а хіба у нас є такі люди, що так ненавидять Сталіна? о Загадково посміхнувся Антонюк і випив з клянки. «Є, вони є, тільки як ти розпізнаєш їх? Тут теж треба магії, як ото на шпигунство ворога треба мати контршпигунство. Так і тут треба контрмагію. О, їх цих магів не так легко розпізнати». З вигляду вони такі святі, та Божі, так люблять Сталіна, такі вірні, такі стопроцентні, а вночі, коли ніхто не бачить, вони випускають на нашого вождя свою ненависть, як на злого лютого пса. То за що ж така ненависть? А от спитай їх, спитай, хіба не Сталін захистив їх від Гітлера, хіба не Сталін дав нам щасливе життя. «Диверсанти, сучі сини, шпигуни, агенти, капіталістів! От чого така ненависть?» І, вхопивши склянку, він знову випив із неї жадними ковтками. Степан Петрович почував уже таку в тому...